Bai, ala ciudad, bere garaian ja, hein geuna izan du zen, eh arteko, riteri kale arteko, ona no, zerra bideo hori eh eh G e, e, variante puska hori edo se arkatzeko e, bideo hori, tan jakinaren gainen egondu ginen eh, bueno, segurtasun e, arrasatse dela, e, gero jakin izan den ere bai baton batek edo batzuek izan zutela distribu arinen bat edo e, bueno, Hor kuriosoa topatzen hieran esta arramana da kizan eh berbikuko baderekin eh hor balago alako itura o inertzia bat e, gauza gausabatzuei erantzuten zaigula eta beste batzuei zaigularantzuten. Za herritarekin egiten den bezala ikusten ari gera e, udal taldekin ere bai, ba, ba, ba, gauza ba e, edo oso lanpeto dauden edo edo hartu ezaten man egituzten, ez du horren jasotzen, eh ala xe sai dugu e, Ezan dugu, txiklauko zebrabide hortan e, segurtasuna gehiago bermatu bardela. Eta pixate, ohartu gero ere bai, beste puntu batzutan ere bai, e, ba, hala indardela, ez? Zebrabide batzutan e, e, segurtasuna e, e, indardu bardela. E, batetikan, bai, oinezkoak, gugeu oinezkoak izan gaitezken eginetikan, edo ere bai, kotxe migaria garean egin ere bai, kotxeare amagun ere bai, e, izan dezakegulako, E, e, iztirpuren bat edo, edo sortarazio izakagulako, ez? Oza, bi, bi ikuspegietetik ikusta. Bai, eta e, ez beharrak eman daitezken e, zebrabide bide edo puntoiek zeintzu bide, ba, induzuten azterketaren arabera. Bai, oren guan, e, e, saldu duguna da, e, ba, Zumardi kalean bertan ere bai, e, duela urte batzuk e, berritu zen e, Zumardi eremu guztiori, ba, azkenean, e, e, Zumarditikan eta Santa Maria Harkua edo pixatea, e, E, plaza horren inguruan ez sumar dagoen zebra bidea hori hor eh hor ezera. Hor ikusten dugu meza oso polut ateratu den zebra bidea hori hortan e, e, segurtasuna bermatu ber dela, segurtasun neurri gehiago esarri behar dire. Hor be mirajoetik an gochi basatoden lantzeko lagorantzeko bat egiten duzu eta azkenean eh gabez eta hola ere ez dakazu e, e, argitasun askorik, ez? E, jakin badakigu ere bai, e, eskaera bat egon du zela. E, okres banago azarban eta eta okres banago endike, erritar bateri erantzun gabe e, dago, berriz barri eta ondarritar bat. E, beste bat ere bai, e, izan genuen horren berri irunkalean, sabinoaren atik eta horren perpendikulara den e, roteta jatetxan kokatzen garen e, irunkale hortan, hor dago beste zerra bide bat, horren e, beharri berri eman ziguten, eh hori ere aipatzen dugu eta jakin barak igo duela gutxire bai e, beste distribu bat hori izan du e, oinezko bat eh aurretik ematu zuten aukeresanago motor salegatek eta eh hori aipatzen dugu ere bai eh baserritar etorbidea eta iger bidea lotzen dena eh hori arrokaberetik edo jaisten eh polukala e, kaedo eh hor badago beste se ze paso se bat, eta debat eta jaida batzuetan baudela jarriak eh zera kartel e, o el horia argilak, ez? baina eh ikusten yeah. eh, dugore bai orko segurtasun neurria indartu behar dela eh baino leen, ez? Uh -huh. Eta bueno, hobe da eh puntu beltzoien eh asfaltenak eman e, lagungarri gisa edo pisato hartaraziz eta eta neurriak e, hartzeko asmos, ez? Uh -huh. Bai, azken batean e, badira eh nolabait baten ondotik dauden zebrabideak eh trafikoa trafikoa duen duten errepidetan, ez ta? piskate ez zuek eskatzen duzutena, zutena, zera da? E, azterketa sakon batekin dezala udalak Hori da kontua. da, ori da. Ori ja, gutaxiak noiztas ditugu, eh, 4.5 puntu, esan dago bezala Txiplaukoa, Irungo kalekoa, eh, Zumardi kalea, eh, hori, baita ere, eh, aireportutik an onbarriko sarreran, horre eh, hor horko biribilgune hortan, eh, horatzen duzu, eh, zera ondarriko sarrera hortan, hartzen eh, duzu den eh, zerra bide hori ere bai, hortan eh, dela gutxere distrito bat izan izanduzan horre e, abiadura hartzen da eta horreren eurreak hartu gorto ditzeteke abiadura urristen laguntzeko edo behartzeko eta e, gukindu guna da detektatu lauzpabos e, gune, gortaz oartarazi, espero dugu, e, erantzuna izatea edo pixate jaramon egitea eta horre behar dena da, udalak eta ipartzen duguna da, gudalak e, dituen eskumenen aurrean e, jardun bezan eta ikusten badin badugu, e, gune pare batetan aldundiaren eskumena dela aldundiari e, informatutze da e, ezatela beste dez e, e, bermatzeko eta eta bueno hor ja egin ziramo izan barko lukere bai pues, herrian beste puntu beltze batzuk alde badude, ba hortan ere bai Ez, e ekin, mm -hmm. da, bai, bai, diputazioak baitu, ez da, ba, repiten gaineko eskumena, aireportu inguru horretan bereziki. Egia da, alene, ondarribian azken urteetan, e, abiadura moteltzeko edo, gutxenez kontrolatzeko, erradar desente jarri izan direla, e, baina ez da giz, kasuan, e, bestelako neurriak aurreko ostebitozue, argi, argia jarteaz gain, ez da giz, ba, semaforo enbidez, edo, edo nola? Baale, xe, da, bai. Ba, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, azkenean, e, azkenean e, E, moteltzeko dut murristeko eragiliditzazkezun e, eraginkorrak izan ditezkenak edo ez e, radar hoiek e, hori iztabela izan daiteke eta dero beste iztabela bat edo beste iztabela izan daiteke zebra bideak, ez? Orduan argi dagona da, ba, bueno, azterketa horrek e, horren ondorioz, e, manbarko izateke laberze ze ondorio eta zen eurri hartu barko izateke, ez? Ba, ba, e, Argibiz diatxu bat zu jarri, gutplantatzen eno lakoren bat edo tatxiplauko hartan e, semaforo, botoiko semaforo bat esar e, jarri dadila Eta, bueno, azkenean, e, azterketa zakon bat ditematen behar duzu, horrek edamango duzu, baihaz ez se segurtasun neurri e, gehitu behar dizkiozun, e, puntu, oie, ez? Yes? Eta, bezala, ba, batzuk, ba, errebuelta akurra antzeko baten hartzen digula, hain zuzien ere, irunkalekoak eta, eta bat, zerritarik erbidekorrek. Orban, e, oie ire, gauza ondo, gauza txikiak, e, juizkaguna, garrantzerik ematen, ondorio larria dauzkatenako, iraitetan ariera, e, bide segurtasuna, e, oinezkoa eta eta gidaien harteko e, talka horren e, segurtasuna, Eta bueno, uste dugu gako gauza ire bai, eh, garrantziena barse dela, porque se te insulta, tú elaguchi ikusi izan ditugu, eh, eta eta bueno, gai eh bada ere seria da. Ba. <hazien>